מזמור סט למנצח על שושנים לדוד. הושיעני אלוהים, כי באו מים עד נפש. טבעתי בבן מצולה ואין מועמד. באתי ומעמקי מים ושיבולת שתפתני. יגעתי וקוראי, ניחר גרוני, כלו עיני מייחל לאלוהי. רבו מסערות ראשי, שונאי חינם, עצמו מצמיתי אויבי שקר, אשר לא גזלתי, אז אשיב. אלוהים, אתה ידעת לאיבלתי, ואשמותי ממך לא נכחדו. אל יבושו בייקובך, אדוני אלוהים צבאות, אל ייקלמו בי מבקשך, אלוהי ישראל, כי עליך נשאתי חרפה, תסתה כלימה פניי, מוזר הייתי לאחי, ונוכרי לבני אמי, כי קנאת ביתך אכלתני, וחרפות חורפיך נפלו עלי, ואבכה בצום נפשי, ותהי לחרפות לי, ואתנה לבושי שק ואהי להם, למשל, יסיחו בי יושבי שער ונגינות שותי שכר. ואני תפילתי לך, אדוני, עת רצון, אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת ישעך. הצילני מטית ואל אטבעה, איננצלה משונאי וממעמקי מים. אל תשטפני שיבולת מים, ואל תבלעני מצולה, ואל תאתר עלי באר פיה. ענני, אדוני, כי טוב חסדך, כי רוב רחמך פנה אלי, ואל תסתר פניך מעבדך, כי צר לי, מהר ענני. קרבה אל נפשי גאלה, למען אויבי פדני. אתה ידעת חרפתי ובושתי וכלימתי, נגדך כל צוררי. חרפה שברה ליבי, ואנושה, ואכבל לנוד ועין, ולמנחמים ולא מצאתי. ויתנו בברות, בברותי ראש, ולצמאי ישקוני חומץ. יהי שולחנם לפניהם לפח. ונשלומים למוקש. תחשכנה עיניהם מרעות, ומותניהם תמיד המעד. שפוך עליהם זעמך, וחרון אפיך יסיגם. תהי תירתם נשמה, באליהם על יהי יושב. כי אתה אשר הכית רדפו, ואל מכאוב חלליך יספרו. תנה עוון על עוונם, ואל יבואו בצדקתך, ימחו מספר חיים, ואם צדיקים אל יכתבו. ואני עני וכואב, ישועתך אלוהים תשגבני. אהללה שם אלוהים בשיר, ואגדלנו ותודה. ותיטב לה' מישור דבר מקרין מפריס. ראו ענבים ישמחו, דורשי אלוהים וחי לבדכם, כי שומע אל אביונים אדוני ואת אסיריו לא בזה. יהללוהו שמיים וארץ, ימים וכל רומס בם. כי אלוהים יאשיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה, וזרע עבדיו ינחלוה, ואוהבי שמו ישכנו ו...